Є якась межа людському терпінню, і я досяг її. Мені вже було байдуже, пристрелить він мене чи пригостить сигаретою. Він не зробив ні того, ні іншого. Замість цього він запропонував мені сигару. Пригощайтеся, Дігріс. Ви, здається, віддаєте перевагу саме таким? Наскільки все-таки ми раби своїх звичок? Навіть коли поруч ходить смерть, ми не можемо від них відмовитися. Пальці самі взяли сигару і засунули її в рот. Я глибоко затягнувся. Увесь цей час я не зводив очей із людини, очікуючи будь-якого підступу. Напевно, очікування смерті було написано в мене на обличчі. Він кивнув мені на крісло, тримаючи руки на столі. Я все ще тримав його на мушці мого пістолета. Сідайте де гріз, і приберіть зброю. Якби я хотів вас убити, я зробив би це набагато раніше, а не став заманювати в цю кімнату. Він здивовано підняв брови, побачивши вираз мого обличчя. Чи не думаєте ви, що опинилися тут випадково? Саме так я й думав, але тепер. Який же я бовдур! Мені стало нестерпно соромно. Мене обвели навколо пальця. І в мене не було іншого вибору, як гідно здатися. Кинувши пістолет на стіл, я плюхнувся в запропоноване крісло. Він прибрав зброю в шухляду і трохи розслабився. Мені було трохи не по собі, коли ви витріщали на мене очі і розмахували своїм пістолетом. «Хто ви такий?» – різко запитав я. Він усміхнувся. «Хто я такий – абсолютно неважливо. Головне, яку організацію я представляю?» «Корпус?» «Саме так. Спеціальний корпус. Чи не прийняли ви мене за місцевого поліцейського? Поліція отримала наказ стріляти у вас без попередження». Вони дозволили корпусу брати участь у цій справі, тільки після того, як я розповів, де вас можна знайти. Це мої люди заманили вас сюди. Тутешні поліцейські пристрелили б вас, не роздумуючи Неприємно, звісно, чути таке, але це була правда. Вони маніпулювали мною, як запрограмованим роботом М-класу. Чоловік, який сидів за столом на вигляд йому було років 65, це я тільки зараз помітив, спіймав мене за всіма правилами. Гра закінчилася. Гаразд, містер Сищик, я здаюся. Що далі ви зі мною збираєтеся робити? Психологічна переорієнтація? Лоботомія? Чи банальний розстріл? Боюся, що ви не вгадали. Я просто хотів запропонувати вам працювати на корпус. Усе це прозвучало настільки безглуздо, що я ледь не звалився з крісла від сміху. Міжпланетний злодій Джеймс Дігріс у ролі поліцейського – ось потіха. Він спокійно чекав, коли мій напад веселищів зійде на нівець. Допускаю, що на перший погляд це здається безглуздим. Подумайте і скажіть, хто може краще вистежити злодія – як не інший злодій. Він мав рацію, але я не хотів в обмін на свободу ставати стукачем. Звучить заманливо, але, боюся, змушений буду відхилити вашу пропозицію. Ви ж знаєте, у злодіїв існує свій кодекс честі. Це його розлютило. Коли він помахав перед моїм носом пудовим кулачищем, я зрозумів, що він набагато більший, ніж здався мені спочатку. Досить говорити, дурниці, не вдавайте з себе героя детективного серіалу. Ви ще ніколи за своє життя не зустрічалися з іншим злочинцем, а зустрівши, не замислюючись, передали б його поліції, якби це принесло вам вигоду. Вами рухає тільки егоїзм, і ви насолоджуєтеся, роблячи те, чого не можуть зробити інші. Пора зізнатися собі в цьому. «Досить грати роль міжпланетного плейбоя. Ви можете зайнятися роботою, де знадобляться всі ваші таланти і здібності. Вам доводилося коли-небудь убивати?» Раптове запитання застало мене зненацька, і я відповів не відразу. «Наскільки я знаю, ні». «А я знаю точно, тож можете спати спокійно. Ви не вбивця!» Я перевірив це, перш ніж почати полювання на вас. Саме тому я і упевнений, що ви погодитеся працювати на корпус і отримувати задоволення, виловлюючи справжніх злочинців, а не тих, хто просто кидає протест суспільству. Людей, які вбивають і отримують насолоду від убивства. Усе це звучало досить переконливо. На все в нього була готова відповідь. У мене залишався останній аргумент. «А що трапиться, якщо в корпусі дізнаються, що ви приймаєте на роботу колишніх злочинців, та нас обох поставлять до стінки?» Тепер розреготався він. Я не бачив у цьому нічого смішного і не став розділяти його веселощі. «По-перше, почнемо з того, мій друже, що я і є корпус, принаймні людина, яка ним керує. А по-друге, як ти думаєш мене звати? Гарольд Пітерс Інскіп. Ось хто я такий. Чи не той вже Інскіп? Той самий, невловимий Інскіп. Людина, яка пограбувала Фарсідіон-2 під час польоту і провернула всі ті справи, про які ви, ймовірно, читали у свої юнацькі роки. «Мене завербували так само, як зараз я вербую вас». Він знав, що я в нього на гачку і виклав останній аргумент. «А звідки, по-вашому, ми набираємо своїх агентів? Не тих відмінників технічних шкіл, які переслідували вас зараз. Я маю на увазі справжніх агентів, тих, хто планує і здійснює операції». Вони – колишні злочинці. Усі до одного. І що краще вони діяли на волі, то більшу користь вони приносять корпусу. Всесвіт величезний, і яких тільки проблем у нас не виникає. Ми беремо на роботу тільки справжніх професіоналів. Що скажете? Усе це було настільки раптово, що часу подумати не залишалося. Я міг би сперечатися з ним цілу годину, але мозок уже ухвалив рішення. Я готовий був сказати «так». Я, звісно, щось втрачав, але особливо не засмучувався. Я не втрачу свободу і буду працювати з людьми. Прощавайте безторботні дні. Я знову стаю повноправним членом суспільства. Від цієї думки на душі в мене потеплішало. Принаймні, моєї самотності прийшов кінець. Замість того, що я втрачу, я придбаю дружбу. Глава четверта Як глибоко я помилявся. Люди тут просто вражали мене своєю тупістю. Я був для них черговою шестерінкою у налагодженому механізмі. Я робив усе, що мені казали, дивуючись, як мене огораздило вляпатися в таку історію. Утім, дивуватися було особливо нічому, адже я знав, як це сталося. Потягнулися одноманітні будні. Школа розташовувалася на планетоїді, і я й гадки не мав, які планети розташовуються по сусідству і як називається ця зоряна система. Усе це трималося в глибокому секреті, тому що тут, вочевидь, розташовувалися штаб-квартира спеціального корпусу і головна навчальна база. Це мені подобалося. Тільки тому я й придушив у собі думку про втечу. Предмети були нудними, але матеріальна база – будь здоров. Тільки тепер я зрозумів, якими примітивними були мої операції. Та якби я мав таку техніку, мені б рівних не знайшлося. Ця думка постійно переслідувала мене в хвилини депресії і туги, але я гнав її геть. Потім узагалі мене почала точити журба. Майже весь час займала робота з архівами, де ми вивчали незліченні перемоги і деякі поразки корпусу. Я кілька разів уже поривався змитися звідси під три чорти, але мене здолала цікавість. А що якщо все це – частина випробувального періоду? Я стримав свій норов і, намагаючись не померти від нудьги, став придивлятися, що до чого. Я поставив собі за мету вирватися з цього рабства. Довелося попітніти, але я досяг своєї мети. Коли я зібрав усі дані, усі вже спали. Утім, я був цьому тільки радий. Що стосується відкриття замків і сейфів, то без удаваної скромності зізнаюся, рівних у цій справі мені немає. Замок на дверях спальні Інскіпа був просто допотопним. Через секунду я безшумно пробрався в його кімнату. Але він усе одно почув мене. Запалилося світло, і я побачив дуло пістолета 0,75 калібру, спрямоване мені в груди. «Я-то думав у тебе місків побільше, Дігріс!» – рявкнув він. «Подумати тільки, залізти в мою спальню!» «Та я міг тебе пристрелити!» «Не думаю», – відповів я, дивлячись, як він ховає свій пістолет під подушку. «Ви з тих допитливих людей, які перш ніж спустити корок, повинні з'ясувати, що відбувається. До того ж, якби ваш екран був увімкнений, я б не став шастати тут ночами. Я б просто подзвонив». Інскіп позіхнув і налив склянку води з графина. Якщо я очолюю спеціальний корпус, це не означає, що я зобов'язаний працювати цілодобово. Він спустошив склянку. Треба ж мені коли-небудь спати. Мій екран приймає тільки екстрені виклики. Не вистачало мені ще втішати кожного агента. Отже, якомога ласкавіше сказав я, ви вважаєте, що я прийшов до вас по розраду? Мені байдуже, навіщо ти прийшов? Пробурчав він, накриваючись ковдрою. Забирайся звідси і приходь завтра, у робочий час. Тепер він був у моїх руках. Йому так хотілося спати. Але скоро сон із нього як рукою зніме. Чи знаєте ви, що це таке? Запитав я, сунувши йому під ніс фотографію. Інскіп повільно відкрив одне око. Схоже на великий військовий корабель імперії. Пробурмотів він. «А тепер забирайся з моїх очей геть!» «Чудова думка, незважаючи на таку пізню годину», підбадьорливо сказав я. «Це останній імперський лінкор, одна з найбільш руйнівних військових машин, коли-небудь побудованих людиною. Півмилі захисних екранів і озброєння здатне спопелити за частку секунди будь-який існуючий флот». Якщо не брати до уваги, що останній корабель такого типу пустили на металобрухт тисячу років тому, пробурмотів він, щоб унеможливити всілякі непорозуміння, я нахилився не і прошепотів йому просто на вухо. Усе правильно, а якщо я скажу, що цей корабель будують зараз. З яким задоволенням я спостерігав, як відкинувши вбік ковдру, Інскіп схопився з ліжка. Ще секунду тому він перебував у горизонтальному положенні, а тепер стояв, розглядаючи фотографію при світлі лампи. На його піжамі не було ґудзиків, і мені було видно, як його худе тіло вкрилося гусячою шкірою. Але, незважаючи на це, Голос інскіпа звучав грізно. «Кажи, дігріз! Кажи, чорт тебе забирай!» – закричав він. «Що це за нісенітниця щодо військового корабля? Хто його будує?» Діставши пилочку для нігтів, я взявся за манікюр, краєчком ока спостерігаючи, як його обличчя наливається кров'ю. «Я насолоджувався почуттям переваги». Ви правильно зробили, що направили Дігріза працювати в архіві. Копатися в папках столітньої давнини. Що може бути краще, щоб зламати його норовливість? Треба ж якось навчити слизького Джима дисципліні. Показати йому, на чому стоїть корпус. Утім, архів вже давно пора було привести до ладу. Інскіп відкрив рот, видав якийсь нечленороздільний звук, і знову закрив його. Він зрозумів, що чим більше він буде мене переривати, тим довшою буде моя промова. Я кивнув, відзначаючи його кмітливість, і продовжував. Отже, ви вирішили зламати мій дух під виглядом вивчення історії діяльності корпусу. Треба сказати, ваш план провалився. Покопавшись в архівах, я виявив там масу цікавого. Особливо мене зацікавила система КП – каталог пам'яті. Така машина, що збирає інформацію, яка надходить з усіх планет галактики, обробляє її відповідним чином і надсилає в архів. Там я і натрапив на цей корабель. Космічні кораблі завжди цікавили мене. б пак, грубо перервав мене інскіп. «Скільки ти їх викрав за своє життя?» З образою подивившись на нього, я повільно продовжував. «Не буду стомлювати вас деталями, якщо вам так не терпиться все дізнатися». Одним словом, я натрапив на цей план. Щойно я витягнув план із кишені, він вирвав його в мене з рук. «Що ти хочеш цим сказати?» – пробурмотів він, уважно вивчаючи креслення. Звичайний транспортний корабель, пристосований для перевезення пасажирів. До чого тут імперський лінкор? Важко призирливо кривити губи і говорити одночасно, але в мене це вийшло. Звісно, жоден дурень не повідомлятиме в реєстр ліги, що будує військовий корабель. Але, як я вже сказав, у кораблях я трохи розуміюся. Мені здалося, що його розміри надто вже великі для тієї мети, для якої він нібито призначається. І так, надто багато існує кораблів, які тільки даремно перевозять паливо. Нема чого будувати нові. Поміркувавши, я дав команду машині, щоб мені представили повний список кораблів такого розміру, які коли-небудь будувалися. Уявіть собі моє здивування. Коли, попехтівши три хвилини, машина видала список, де значилося тільки шість кораблів. Один побудували для колонізаторів, які прямують в іншу галактику. Наскільки мені відомо, він усе ще в дорозі. П'ять інших належали до кораблів класу D, побудованих для перевезення великих мас людей в епоху експансії. Зараз такі громадини нікому не потрібні. Я ніяк не міг збагнути. Навіщо комусь знадобився такий корабель? Вимкнувши в системі КП часовий обмежувач, я переглянув усю історію освоєння космосу, щоб знайти відповідні аналоги. І я їх знайшов. Це виявився військовий корабель із золотого століття імперської експансії. Машина навіть видала мені креслення. Інскіп вирвав його у мене з рук і почав порівнювати обидва креслення. Дивлячись через його плече, я вказував на найцікавіші деталі. Зверніть увагу, планування машинного залу слегка змінено, щоб збільшити ємність вантажного трюму для зберігання достатньої кількості зброї. Надбудову легко прибирають, і на її місці встановлюють гарматні вежі. Корпуси кораблів однакові. Пара незначних змін і незграбний транспортний корабель перетворюється на швидкохідний лінкор. Усе це можна зробити під час монтажу корабля. Поки Ліга зрозуміє, що до чого, корабель буде готовий. Зрозуміло, все це може виявитися чистою випадковістю, незважаючи на те, що креслення збігаються в шести місцях. Але я готовий сперечатися на все, що завгодно, що це не так. Але Інскіп сперечатися не став. З його-то досвідом він відразу зрозумів, що справа тут нечиста. Натягуючи штани, він буквально засипав мене запитаннями. «І як же називається ця миролюбна планета, яка прагне відродити цей кошмар із минулого?» «Цитануво. Друга планета зірки Б у північній короні. Єдина планета, де живуть колоністи». «Ніколи про таку не чув», – сказав Інскіп, коли ми спускалися в кабінет на його особистому ліфті. «Це і добре, і погано. Не вперше неприємності стаються там, звідки їх не чекаєш». Як і всяка людина фанатично віддана своїй справі, він без жодних докорів сумління розбудив своїх підлеглих, натиснувши на кнопку термінового виклику. Заспані клерки швидко принесли всі необхідні документи. Ми тут же взялися їх вивчати. Скажу без удаваної скромності, що незабаром інскіп дійшов того ж висновку, що і я. Відкинувши папку в інший кінець кімнати, він похмуро втупився у вікно, за яким починався світанок. «Що більше я про це думаю, – сказав він, – то більше воно здається мені підозрілим. У цієї планети немає жодних причин, щоб будувати військовий корабель. Але вони будують його, у цьому я не сумніваюся. Але навіщо? У них процвітаюча культура». Немає безробіття, в надлишку важкі метали і ефективна система господарювання. Ні ворогів, ні міжусобиць, нічого подібного. І якби не цей військовий корабель, це була б ідеальна планета Ліги. Треба дізнатися про них побільше. Я вже зателефонував у Космопорт, від вашого імені, зрозуміло, сказав я, і наказав, щоб приготували швидкісний кур'єрський корабель. За годину я вирушаю на Цитануво». «Чи не занадто ти поспішаєш, Дігріс?» крижаним тоном запитав він. «Поки що я тут командую, і сам можу вирішити, коли ти зможеш діяти самостійно». Я не став із ним сперечатися, оскільки все тепер залежало від його рішення. «Просто я вирішив допомогти, шефе. Думав, раптом вам знадобиться додаткова інформація, адже мова поки що не йде про операцію, це просто розвідка. Я можу впоратися з цим не гірше за будь-якого кваліфікованого оперативника. До того ж, я наберуся досвіду, який мені необхідний для роботи в корпусі». «Гаразд», – сказав він, – «досить язиком молоти». Вирушай і дізнайся, що там відбувається. Потім повернешся і доповіси. І більше нічого. Це наказ. З його тону я зрозумів, що він не сподівався на такий результат. І він мав рацію. Глава п'ята У речовому відділі та відділі документації мене забезпечили всім необхідним. Сонце ледь піднялося над обрієм, коли моя ракета, як срібна стріла, злетіла в небо. Подорож зайняла всього кілька днів. За цей час я вивчив усю інформацію, що стосується Цитануво. І що більше я дізнавався про цю планету, то менше розумів, навіщо їм бойовий корабель. Це не вкладалося ні в які рамки. На Цитануво жили колоністи із системи Челліні і я не раз бував у подібних поселеннях. Усі вони об'єднувалися у вільний союз, і хоча траплялися розбіжності, до застосування військової сили справа ніколи не доходила. Якщо вже у них і було щось спільне, то це відраза до війни. І все-таки вони таємно будували військовий корабель. Втомившись від безплідних роздумів, я почав грати сам із собою в тривимірні шахи. Цим я займався доти, доки на екрані не з'явилося цитануво. Один із моїх девізів говорить «Таємне треба робити явно». Фокусники називають це відволіканням уваги. «Дайте людям поглянути на те, що ви хочете сховати». Тому, без будь-якого поспіху, наблизившись до планети, я приземлився у півдні на найбільшому космодромі Цитануво. Я вже був одягнений відповідно до своєї ролі і вийшов із корабля, щойно амортизатори перестали вібрувати. Накинувши на плечі хутряну накидку, я застебнув її платиновою пряжкою і спустився трапом. Присадку робот моделі М3 – гуркотів позаду з моїм багажем. Я одразу ж попрямував до головного виходу, не звертаючи уваги на митушню, що панувала в митному відділі. І тільки коли якийсь дрібний чин підбіг до мене, я зробив вигляд, ніби тільки зараз помітив митників. Не встиг він і рота відкрити, як я вибухнув цілою промовою. Прекрасна планета, дивовижний клімат, ідеальне місце для життя. Привітні люди готові допомогти незнайомцю і все таке інше. Це мені до душі. Я дуже вдячна людина. Дуже радий з вами познайомитися. Я – великий князь Сент-Анджело. Гаряче потиснувши йому руку, я сунув туди сотенну кредитку. А тепер, може, ви покличете митників, щоб вони просто тут оглянули мій багаж? Не будемо гаяти час. Мій корабель відкритий, і вони можуть його перевірити коли завгодно. Мої манери, одяг, коштовності, новенькі шикарні валізи, недбалість, з якою я роздавав гроші, могли означати тільки одне. Настільки багата людина не стала б займатися дрібною контрабандою. Службовець щось пробурмотів мені з посмішкою, сказав кілька слів у телефонну трубку, і справу було зроблено. Заглянувши для проформи в одну або дві валізи, митники швидко наклеїли бирки на мій багаж і пропустили через бар'єр. Я потиснув усім руки, вклавши кожному в долоню по кредитці, і рушив у дорогу. На мене вже чекало таксі, і мені порекомендували хороший готель. Сідаючи в машину, я згідно кивнув, а робот у цей час укладав валізи в багажник. Корабель був абсолютно чистий. Усе необхідне мені для роботи лежало в моєму багажі. Дещо настільки небезпечне і смертоносне, що мені загрожували б великі неприємності, якби митники були уважнішими. Прийшовши в номер готелю, я переодягнувся і змінив зовнішність. Зрозуміло, після того, як робот перевірив усі приміщення. Чудова штука ці роботи корпусу. На вигляд справжнісінькі тупі М3, але це тільки зовні. Мізки в них першокласні. До того ж, увесь корпус у них нашпигований різними приладами та пристосуваннями. Робот повільно рухався кімнатою, розкладаючи мій багаж і дорожні приладдя. Він слідував за певною схемою, досліджуючи одночасно кожен дюйм поверхні. Закінчивши перевірку, він доповів мені про результати. Усі кімнати перевірено. Виявлено тільки один оптичний жучок на тій стіні. «Може, не варто вказувати на нього?» – запитав я робота. «Поліції це може здатися підозрілим?» «Виключається!» – з механічною впевненістю вимовив робот. «Я вивив його з ладу!» Перебуваючи в безпеці, я скинув свій розкішний одяг і одягнувся в чорну як ніч форму адмірала Великого флоту Ліги. Мені видали її з усіма відзнаками, позолоченими галунами і необхідними документами. Мені вона здавалася занадто помпезною, але для цитаново це було якраз. Як і на інших планетах, тут формі надавали великого значення. Розсильні двірники Клерки. Усі вони мали свою характерну уніформу. Тож мій чорний мундир мав надати мені відповідного авторитету. Перед виходом із готелю я накинув поверх форми довгий плащ, але не міг придумати, куди подіти прикрашений золотом кашкет і кейс із документами. Я досі ще не знав усіх можливостей псевдоробота М3 і вирішив перевірити. «Гей, коротуне! покликав я Чи є в твоєму сталевому череві якісь ящики Мені здалося, що робот вибухнув У нього було більше ящиків, ніж у сотні касових апаратів Великі й маленькі, вузькі й широкі, вони вискочили з нього в різні боки В одному з них лежав пістолет, у двох інших гранати, решта були порожніми Засунувши в них свій кашкет і кейс, я клацнув пальцями. Ящики встали на своє місце, і металовий корпус став гладким, як раніше. Я начепив кепку, щільніше запахнув плащ і був готовий. За багаж я не турбувався, він міг сам постояти за себе. У крайньому разі всі пістолети, газові бомби, отруєні голки просто злетять у повітря. М3 спустився на вантажному ліфті. Я збіг сходами, і ми зустрілися на вулиці. Ще світило сонце, і я не став брати вертоліт, а зупинив таксі. Виїхавши за місто, ми, не поспішаючи, попрямували до резиденції президента Ферраро і дісталися туди, коли вже сутеніло. Як і всякий повелитель багатої планети, він жив у чудовому палаці. Щоправда, охорона виявилася нікудишньою, і ми з 350-кілограмовим роботом безперешкодно подолали її так, що жодна сигналізація не спрацювала. Президент Ферраро був холостяком і в цей час вечерів. Це дозволило мені спокійно дослідити його кабінет. Я не знайшов там нічого. Нічого пов'язаного з війнами і будівництвом військового корабля. Якби я був простим шантажистом, тут би мені вистачило компромату, щоб усе життя ні в чому не мати потреби. Але мене, однак, цікавило щось більш значне, ніж політична корупція. Коли Ферраро увійшов до свого кабінету після вечері, там було темно. Проклинаючи слух, він почав намацувати вимикач. Перш ніж він знайшов його, робот зачинив двері і ввімкнув світло. Я сидів за його столом, поклавши на його особисті папери свій пістолет. На обличчі я спробував зобразити зловісну гримасу. Не встиг він отямитися, як я рявкнув. «Ідіть сюди і сідайте! Швидко!» У цей момент робот дав йому стусана, тож у президента не залишилося іншого вибору. Побачивши на столі свої папери, він витріщив очі і пробурматів щось нечленороздільне. Поки він не оговтався від переляку, я сунув йому свої документи. «Я – Адмірал Тар, командувач Великого флоту Ліги. Можете перевірити мої повноваження?» Я не турбувався. Документи не можна було відрізнити від справжніх. Ферраро уважно переглянув їх і навіть перевірив печатки ультрафіолетом. Це дало йому час оговтатися, і він перейшов у наступ. Як ви посміли увірватися до мого кабінету і ритися в моїх паперах? У вас великі неприємності, якомога зловісніше вимовив я. Від цих слів Ферра зблід. Я продовжував напирати. Я змушений вас заарештувати за крадіжку, здирництво, змову і багато іншого, що стане зрозумілим після вивчення цих документів. Взяти його! Останні слова призначалися роботу, який чудово впорався зі своєю роллю. Зробивши крок уперед, він обхопив президента за зап'ястя, але той навіть не помітив цього. «Я все поясню», – увідчої благав він. «Не знаю, що у вас тут за папери, тому не стану стверджувати, що вони фальшиві. У мене ж так багато ворогів. Якби ліга тільки знала, скільки труднощів доводиться долати на цій відсталій планеті». «Досить!» – зупинив його я. «Усе це свого часу розповісте на суді. Мене цікавить тільки одне. Навіщо ви будуєте військовий корабель?» Президент був великим актором. Він витріщив очі, розплющив рот і звалився в крісло, ніби його гріли молотком по голові. Коли до нього нарешті повернувся дар мови, слова вже були непотрібні. Усім своїм виглядом він висловлював ображену невинність. «Який ще корабель?» – пробурмотів він. «Військовий лінкор, який будують на космічній верфі Сенерентоли. Нібито за цими кресленнями. Я кинув їх на стіл і вказав йому на підпис. А ось і ваші ініціали. Ви самі дозволили будівництво». Ферраро все ще ніяк не міг отямитися, поки вивчав креслення і свій підпис. Я не став його квапити. Відклавши креслення в бік, він похитав головою. Не знаю ні про який військовий корабель. Це креслення нового вантажного і пасажирського лайнера. Підпис справді мій. Формулюючи наступне запитання, я ретельно добирав слова. Отже, ви і гадки не маєте, що за цими кресленнями будується лінкор. Я тільки знаю, що це креслення звичайного вантажного корабля, який може використовуватися і як пасажирський лайнер. Здавалося, що говорить невинний немовля. Що ж, його ще, напевно, ніколи не хапали за руку. Відкинувшись у кріслі, я закурив сигару. До речі, що до робота, який вас тримає? Він обернувся, ніби тільки зараз помітивши, що весь цей час робот тримав його за зап'ястя, ніби в наручниках. Це не простий робот. На кінчиках пальців у нього повно всяких цікавих приладів: термодатчики, гальванометри, тощо. Поки ми розмовляли, він вимірював температуру вашої шкіри, кров'яний тиск, потоутворення та інші параметри. Іншими словами, Перед вами швидкодіючий і надійний детектор брехні. Зараз ми послухаємо, скільки ви нам усього набрехали. Феррар осіпнувся від робота, ніби це була отруйна змія. Я випустив кільце диму. Доповідай, наказав я роботу. Скільки він набрехав? Багато, повідомив той. Сімдесят всіх його тверджень були брехливими. Чудово. Я кивнув, приготувавшись закрити пастку. Отже, він знав про військовий корабель. Суб'єкт нічого не знав про військовий корабель, неопереджено доповів робот. Усі його заяви, що стосуються будівництва військового корабля, були правдивими. Тепер настала моя черга витріщати очі, а Ферраро тим часом узяв себе в руки. Він, звісно, не знав, що мене не цікавлять його інші махінації але помітив мою розгубленість. З усиллям волі я змусив себе проаналізувати ситуацію. Якщо президент Ферраро нічого не знав про будівництво військового корабля, значить його використовували як ширму. Але хто ж тоді стояв за цим? Військова хунта, яка хотіла усунути його від влади? Я слабо розбирався в місцевих політичних справах і вирішив взяти Ферраро до себе в союзники. Використовуючи компрометуючі документи, я міг би керувати ним як маріонеткою. Але цього не знадобилося. Щойно я показав йому обидва креслення і пояснив, у чому їхня схожість, він одразу ж усе зрозумів. Він більше за мене хотів знайти того, хто використовував його як сліпе знаряддя. За мовчазною згодою про компромат ми забули. Ми вирішили, що насамперед треба поїхати на космічні верфі Санерентоли. Він уже взявся міркувати, як він може використати це проти своїх політичних супротивників, але я дав йому зрозуміти, що ліга, і особливо флот ліги, хотіли б призупинити будівництво корабля. Після цього він може спокійно грати у свої політичні ігри. Врегулювавши це питання, він викликав машину і взвод охорони. Ми урочисто покотили в бік космічних верфей. Дорога туди зайняла 4 години, і весь цей час ми обговорювали наші плани. Начальника верфі звали Рокка. Коли ми приїхали, він безтурботно спав, але недовго. Парад мундирів і пістолетів швидко поставив його на ноги і привів до тями. Вважаю, що він був таким же дрібним шахраєм, як і Ферраро, Людина з чистою совістю навряд чи б так налякалася. Довго не роздумуючи, я під'єднав до нього свій ходячий детектор брехні і почав ставити запитання. Ще не закінчивши допит, я зрозумів, що до чого. Я з жахом усвідомив, що керівник верфі нічого не підозрював про військовий корабель, що будується тут. Людина з меншим, ніж у мене, життєвим досвідом уже давно засумнівалася б у своїй правоті. Але тільки не я. Корабель усе ще продовжував збігатися з лінкором у шести ключових місцях. А в збіги я не вірив. Із двох зол треба вибирати менше. Не вірячи у випадковості, я довірився своєму інстинкту. Порівнявши обидва креслення, я знову звернув увагу на надбудову. Щоб перетворити пасажирський лайнер на військовий корабель, її треба було позбутися насамперед. Рокка. грянув я, як справжній космічний вовк. «Подивися на цю штуковину на носі корабля і скажи, її все ще будують?» Він похитав головою. «Ні, креслення змінили. Тут ми встановили захисний пристрій від метеоритів, щоб корабель міг проходити небезпечні ділянки». Розкривши кейс, я витягнув звідти друге креслення. Чи не такий вже вигляд має ваш пристрій? запитав я, жбурнувши креслення на стіл. Він потер підборіддя, розглядаючи схему. Начебто, нерішуче промовив він, але стверджувати не можу. Цим займалися інші, а я відповідаю тільки за остаточне складання корабля. Але ця штуковина схожа на ту, яку вони встановили. Повно всяких силових кабелів. Без жодного сумніву це був лінкор. Я вже привітав себе з удачею, коли до мене дійшов сенс сказаного. «Встановили?» – закричав я. «Ви сказали, встановили?» Рокка, здавалося, зіщулився від мого крику. «Так», – пробурмотів він, – «зовсім недавно. Пам'ятаю, там ще були деякі труднощі». «А ще що?» – перебив його я. Від напруги я навіть спітнів. «Двигуни, прилади управління – це вони теж встановили?» «Саме так», – відповів він. «А як ви дізналися про це?» Графік максимально стисли, і це викликало масу всяких труднощів. «Тепер я вже обливався холодним потом. Я відчував, що десь припустився про рахунку». За планом, вони мали закінчити складання корабля тільки через рік. Але якщо вони змінили креслення, чому б їм не змінити і терміни? «Хапайте зброю! По машинах!» – закричав я. «До корабля!» Якщо його вже майже добудували, нам загрожують серйозні неприємності. Дуже серйозні. Загриміли мотори, завили сирени. Охоронці, які нудьгували до цього, пожвавилися. Ми летіли через ніч, як на крилах. Але це не допомогло. Ми все одно запізнилися. Нічний сторож люто махав нам руками, і ми зупинилися. Корабля не було. Ні Рокка, ні президент не могли в це повірити. Вони здивовано бродили порожнім майданчиком. Я навіть не став вилазити з машини, а відкинувшись на сидінні, жував сигару, проклинаючи себе за тупість. Істина була поруч, а я то вбив собі в голову, що уряд будує корабель. Він брав участь у цій справі, але лише як прикриття. Жоден дрібний політик не додумався б до витівки з таким розмахом. Я відчув щура. Сталевого щура. Хтось діяв так само, як діяв я, до того, як став на шлях істинний. Тепер, коли цей гризун вислизнув від мене, я знав, де і як його знайти. Рокка, керівник верфі, рвав на собі волосся, лаючись, на чому світ стоїть. Президент Ферраро дістав свій пістолет і похмуро втупився на нього. Важко сказати, що він замишляв – вбити кого-небудь або накласти на себе руки. Утім, мене це мало хвилювало. Його турбували тільки наступні вибори, коли виборці та політичні противники знімуть з нього шкуру за зникнення корабля. Мене хвилювало дещо більше. Я мав відшукати лінкор до того, як він почне борознити простори галактики. «Рока!» – крикнув я. «Швидко в машину! Мені треба переглянути ваші звіти! Всі до єдиного! Негайно!» Він стомлено сів у машину і почав давати вказівки шоферу, перш ніж до нього дійшов сенс моїх слів. Згадавши, що на вулиці ніч, він запротестував. «Але, адмірали, у такий час усі ще сплять!» «Я заборчав, і цього було достатньо!» Усе інше він прочитав у мене на обличчі. Схопивши слухавку телефону, він віддав відповідні розпорядження. Коли ми приїхали, у всіх кабінетах горіло світло. Зазвичай я ненавиджу всяку бюрократичну писанину, але в той момент я її обожнював. Це була справжня наука. Варто було зникнути одній заклепці, як тут же про це складався звіт у п'яти примірниках. Потім це йшло у відповідний розділ архіву – заклепка, втрата, розслідування. Усі необхідні мені факти були поховані в цих паперових катакомбах. Залишалося тільки знайти їх. Я не став гаяти час, докопуючись до причини побудови корабля, а взявся досліджувати останні модифікації, такі як зброєва вежа, щоб відразу ж вийти на злочинців. Щойно клерки зрозуміли, що від них вимагають. Вони одразу ж взялися до роботи, підстюбувані почуттям патріотизму і грізними окриками начальства. Варто було мені тільки вказати їм потрібний напрямок, і всі документи опинялися на моєму столі. Потроху картина стала прояснюватися. Ціла павутина фальсифікацій, хабарів, махінацій і обману. Створити це міг тільки такий геніальний шахрай, як я. У мене виникло почуття ревнощів. Як і все велике, ідея була надзвичайно проста. Зловмисник або кілька зловмисників пристосували будівництво корабля для власних цілей. Спочатку йшлося про будівництво транспортного судна, але потім укреслення почали вносити зміни. Накази проходили через багато інстанцій, підтасовувалися і відозмінювалися. Усе це було зроблено геніально. Мені коштувало чималих зусиль докопатися до джерел цих наказів. Деякі з них існували тільки на папері. А інші вносили такі зміни, що я просто дивудавався, як це раніше ніхто не запідозрив недобре. Потім мені пояснили, що в начальників цих відділів працювала тимчасова секретарка, коли їхні власні хворіли. Усі вони отримали харчове отруєння. Прямо епідемія якась. І кожну з них по черзі заміщала одна і та сама дівчина. Внісши зміни до планів будівництва крейсера в одному відділі, вона переходила в інший. Ця дівчина явно була помічницею головного злочинця який і придумав весь план. Він, як павук, смикав за ниточки, керуючи всіма діями. Я помилявся, вважаючи, що тут працює ціла банда. Злочинець просто підробляв чужі підписи. А коли не міг це зробити, виконував роботу сам. Таємничий зловмисник обіймав посаду помічника головного інженера. Одна з ниточок клубка вела до нього. У нього теж була секретарка, яка хворіла саме тоді, коли заміняла інших дівчат у потрібних відділах. Коли я нарешті встав за столу, спина в мене горіла так, ніби туди вставили розпечений дріт. Проковтнувши таблетку, я подивився на змучених клерків, які разом зі мною не спали ці 72 години. Вони сиділи, притулившись до меблів, і чекали мого рішення. Навіть президент Ферраро був тут. Його шевелюра значно поріділа, а решта волосся стерчала на всі боки. «Ви виявили цю банду злочинців?» – запитав він, знову намагаючись вирвати жмут волосся. «Так, знайшов», – хрипло відповів я. «Але не банду, а одного майстра кримінального таланту. Усі ваші продажні клерки – мізинця його не варті». Йому допомагала жінка. Усю роботу вони виконали удвох. Його звуть Пепе Неро, хоча ім'я явно вигадане. А дівчину звуть Ангеліна. Варта! Схопити їх! Ферраро вискочив із кімнати. Я був змушений звертатися до його спини. Це було б найкращим рішенням, але наразі це важко. Адже вони не тільки побудували лінкор, а й вкрали його. Управління кораблем автоматичне, ніякої команди не потрібно. «Що ж ви збираєтеся робити?» – запитав один із клерків. «Абсолютно нічого», – відповів я йому, як справжній космічний вовк. «Флот Лігії вже стискає навколо них кільце, і скоро ви почуєте про їх затримання. Дякую вам за допомогу!»